Bueno, amigas, amigos, temos o outro lado do Xulio, temos outro lado do Fío Telefónico, temos o noso correspondente desde Monforte de Lemos, nese apartado de quenche preguntou, que tamén leva, Leña. que é nada máis e nada menos que José Manuel. Vamos a saludar lo logo. Mois boas tardes, José Manuel. Tardes, Boa tarde. Boa sí. tarde, benvido, Xusón Noel. Con moita faena, pero nos incomodamos para que... Eso, para que encando, te canso un poquinho. Que así tamén es, servexe tamén delecer, eh, de delecer de evasión tamén un poquinho, eh? Sí, claro. <risa> <risa> <O> sea, porque, <risa> por si non me faltan cosas que facer... Bueno, pero isto... A <risa> ver... Ache vou ter que pagar. No, non tanto, <risa> eh, con, pero... como a renda. Ainda... <risa> Aí non me vais a ir a pagar. Non, non, non, non, non vou por ese ese camiño, vou polo camiño de... Es <risos> decir, cambias de actividades, e unha actividade que xe lembra, pois, o certo momento que este vexes aquí, a fórmula... Yo, yo Non sei, xa conversa distendida con, con, con os galeros do Mediterráneo. Exactamente. Eu só pensar que xo de talismán... Aí está, aí está. Xa, xa me reconforta. E mandar a, a, a, a lista. Xa. <risos> xa lista de de xente tocada pola bariña máxica esa que tedes, si, sí. se talismán que converter eh, o ferro en ouro. Si, sí, eh. E os eh, esquecidos en visibles. A afamado, artistas. Si, sí. si, sí. invisibles. Eh, sí, sí, sí, sí. Bueno, literatos bueno. de éxito. A verdade que que si. Sí. O paso por Galego Novaix Ten... eh, da dá moitas ledicias. Moitas, eh, unha delas Terte a ti Hombre. Moi ben, moi ben, por aquí estou Sin, sin todo eh, Non están nas anteriores edicións As meñas desculpas Non hai, eh, bueno Non tens por eh, que Unha te tempada de, de moita ocupación Bueno É eh, eh, bueno, entón pois As veces faísseme difícil ter algo preparado Estar un ratiño con vos Pero bueno, aquí estamos Iso bueno, é importante, miña Ben... Moi ben, que vos parece logo? Bueno, cor gustáme, te desgústame, sí, sí, como sí. ti queiras. Moi mm -hmm. ben. Pois pues, a ver, empezamos con desgústame, ques mm -hmm. outros, <risa> ho Pois isto máis optimista parece ser. <risa> entón pois, os desgústame non non Non apareceron, así como outras veces. Mellor, bueno, mellor. Porque as veces escoitas a radio Uy. ou ves a, a televisión bueno, bueno. e to, to, todos son desgrazas. Todo, todo. Todos son agresións, mortes, eh, desgrazas, desgrazas Buah. medioambientais. Buah. Bueno, en fin. Sí. Pois desgústame neste caso o abondoso lixo que hai nas praias. Dende aquí un chamamento A concienciación eh, De todo o mundo uh -huh. Evidentemente eh, Concienciación a hora de eh, Pois Tratar o lixo si sí. Hai que, como sabedes Hai que reciclar si sí. Hai que reducir o lixo o máximo posible E eh, moito alliño co plástico e co residuos uh -huh. eh, que xeramos e onde os tiramos. Neste caso, concretamente, os que van dar o mar. Eh, o programa reza. Actúa, uh -huh. eh, un programa que eleva a termo a obra social de Avanca, reuniu pasado sábado eh, máis de 60 persoas voluntarias que retiraron 262 kilos de residuos uh -huh en diferentes praias da Illa de Cortegada. Joder. A Illa de Cortegada, eh, non é das máis coñecidas sí. do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, sí, sí. pero eh, cada vez se fala máis dela, eh, tamén eh, creo creo que se visita. Unha, sí. praia, unha Illa moi, moi, moi fermosa. Pois a, Illa ben, do, vol... a Illa do Loureiro. Que sí. Ah, mira, non sabía, a Illa do Loureiro, moi ben. Uh -huh. Ten ten, moi, ten ten loureiros, por iso lle chaman a Os mariñeiros chaman claro, claro. sí, sí. pues a Pois mira, mira, sí, sí, eh, sí. Será se unha illa moi loureada. ¿Sí? Exactamente. Sí, Nunca ah, mellor pues, claro, 60 voluntarios, voluntarias recolleron, como vos digo, o pasado sábado 262 kg de residuos. Holy. Eh, con esta recollida o programa eh a noutras accións, sumando outras accións leva retiradas 18 toneladas de residuos no que vai de 2023 pensade o que son 18 toneladas de, de lixo no, no mar Jole. concretamente isto o, o, o programa este se pues, eh, fala de recollida nas praias no litoral galego <risas> a maioria de residuos do xetos están relacionados co actividades económicas desmovidas no mar mhm uh -huh. Pues redes, eh, bollas eh, sí, sí, sí, sí, sí. historias pero tamén se atopan moitos moitos envases plásticos de snacks sí. eh, botes, botellas tapos cabillas, cabichas, perdón rodas, xoguetes todo eso podemos pensar de como vai dar o mar pois pues, eh, vai dar en moitos casos seguramente porque o tiramos <risas> exactamente Entón dende aquí pois se desgustáme por por o lixo que acaba no mar, nos nosos mares preciosos, nas nosas rayas sí. preciosas, no sí, noso sí, litoral sí, sí, en xeral, sí. eh, que non queremos que siga pasando. Mm -hmm. Se que algún polo de chegar por, por circunstancias pois pues, imprevisibles, pero todo o que está a no nosa man, mm -hmm. evitalo. Mm. Claro. Plásticos non, contaminación, el lixo ao mar, non. Moi ben. Eh, de, é un desgústame pero eh, tamén mm, hai que dicir que dentro deste desgústame hai un gústame por o traballo desinteresado de todo este voluntario O grupo te eh, acabas de mencionar financiado ou potenciado por, por a banca, non? Sí. Sí, a, a obra social da, da banca xa que parabéns tamén por esa iniciativa E eh, pasamos ao ben mm. Falando de, de contaminación xafío cos gústames Unha botella non contaminante Estas noticias E si que dá gusto, da prazer, comentalas uh -huh. E que veñan moitas eh, E que non tarden en bien Cabreiro A Coñecedes uh -huh. a, a sonada A auga. marca De, de auga sí. Que se fai en Virín eh, Ahora pertence ao grupo Ixos de Rivera uh -huh. Pero é unha marca pues, Nacida en Virín E ten ali a Digamos, a, a fábrica uh -huh. Pois Cabreiroá lanza ao mercado A primeira botella de auga 100% compostable Biodegradable E de orixe vexetal de España uh -huh. Trátase dun envase sostible A súa, a súa descomposición Non xera residuos E ver as sustancias que afectan ao medio ambiente uh -huh. Din que a súa degradación O 100% está garantida Nun tempo inferior aos 90 días uh -huh. Se xa uh -huh. que se desintegra e non contamina uh -huh. en menos de tres meses non se sabe nada dela ya que para, para, a mi parece unha noticia pero maravillosa extraordinaria con eh, sí, sí, os sí, problemas que están dando os plásticos e non se sabe que facer con o co lixo que se xera uh -huh. un lixo inxente cada vez máis de, claro. de botellas de plástico claro, claro, claro. pois pues aquí bueno eu creo que este é unha notición abre as tanto... portas a, a, a poder evitar toda esta acumulación de, de plásticos que sí. que acontece hoxe en día, ¿no? Mhm. Uh -huh. Moi interesante esa. Con gústame, gústame, con mayúsculas. Sí. Outro. Sí, eh, un parabéns a Cabreiroá e eh, todo o seu departamento de Imaz de Maisi, que seguramente que traballou duro uh -huh. e eh, chegou a, a este resultado e eh, que sigan vindo resultados nesta línea. Positivos, sí, señor. Positivos. E outro gústame para Tanxugeiros. Ah, sí. <risas> un premio. <risas> Foron premiadas por o seu tema Diluvio eh, no seu último disco, como sabedes, non? Si sí. Premiadas por Diluvio o seu último disco, vamos mm. Ainda non tive unha poca ocasión de descoitar de o nin, teño entre as minhas máis mm -hmm. pero foron, foron premiadas, como digo celebrou o seu 15º aniversario dos Premios Min mm -hmm. unha gala celebrada en Palma de Mallorca sí señor que premiaba os artistas máis destacados da escena independente do, do Estado, non? sí sí E tanxugueiras, as nosas tanxugueiras Foron nomeadas en sete categorías uh -huh. E acabaron Gañar en dúas delas uh -huh. Melhor álbum de música de reis E mellor álbum En galego Si. Sí, xa que un parabéns moi grande Un gustame tamén en maiúsculas Para as nosas tan Internacionais xugeira. tanxugueiras uh -huh. Non pues. paran de darnos eh, Ledicias, eh? Sí, sí, sí. Pois ten en conta Que desde que pasaron por Radio San Boi aumentaron Cando foi o seu paso por Radio San Boi? Por eso do talismán a ver Pois pues antes de o... Eu penso que foi antes da pandemia no, no, Foi a... foi cando estiveron a... A... a participar nun, nun, con... nun concerto aquí en Terrassa sí. eh, Despois foron o... O a, ese de... a ese concerto donde quedaron segundas A Invenidor Fest Ah, ah sí, Invenidor Fest Cando foi logo hai un, sí. bueno, un ano Cando sí. participaron na Eurovisión Antes de participar no, no, no Eurovisión Nos fixemos dúas entrevistas Unha vez aquí, outra vez en Radio San Boi En Radio Cornella e, e, e dúas veces falamos con elas E entonces bueno, pois pues, despois hai ves oh, toda, toda a trayectoria Que, que, que dá nada Aí se ve, eh? aí se ve Sim, <risas> sí, senyor bueno. Impresionante sí, sí, sí. eh, Contigo cor gustame Moi ben Gústame como non o día despois uh -huh. eh, o 27 de, de maio uh -huh. Gústame sempre, sempre me gusta o 27 de, de maio Gústame eh, que se teña en conta a lingua galega os 365 días do ano uh -huh. pero ese 17 de, de maio bueno, que se teña de forma especial eh, que nos lembremos dela eh, que nos preocupemos por reivindicala uh -huh. E así se fixo Eh, en varias cidades de, de Galicia no día de onte uh -huh. eh, Santiago, Coruña, Lugo Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol eh, Monforte e Foz celebraron eh, sí, sí, sí. concentracións para eh, reivindicar eh, o galego a presenza do galego no día a día eh, reivindicar o vivir en galego uh -huh. reivindicar unha normalización lingüística efectiva que nos permita poder empregar o galego en todos os ámbitos da vida eh. na casa no, nas escolas eh, cando imos ao médico cando uh -huh. imos ao notario ou nos eh, consultamos cun abogado uh -huh. que o galego reserva para todo sin obxección uh -huh. e que eh, as institucións o teñan máis en conta e o protexan como debe ser o lema é eh, da plataforma Queremos Galego que aquí impulsa estas movilizacións eh, na data do 7 de maio eh, tiña por este ano galego aquí e agora uh -huh. un pouco con ese objetivo como os digo, de reivindicar <coughs> que a normalización lingüística seja realmente efectiva non? que con 40 anos que levamos de normalización lingüística ainda eh, hai bastante por fazer eh, podemos avanzar moito eh, ainda para que ese galego pues, teña máis presencia da, da que teña actualmente. vos que aquí en, en Monforte son un dos <risas> que axudou a unha organización que estou son un membro permanente da mesa uh -huh. eh, son aquí un pouco coordinador na, no sur de Lugo na zona de Lemos que uh -huh. eh, tenemos un ato pois bueno pequeniño por ser Monforte unha das cidades máis pequenas de todas as que non me hai uh -huh. pero bueno xeitoso uh -huh. eh, no que a parte de concentrarnos ali ás eh, doce da mañá na, na Praça España eh, aquí, como os digo, na capital da Ribera Sacra tivemos eh, unha chega importante de dúas mulleres unha máis nova, outra non tanto pero moi conhecida eh, vos sabedes de, de, de quen falo, agora vos lo digo <risos> eh, estivo con nos que tamén vos pasarei contacto vai ser moi interesante tamén que Que, que lle dedes eses folgos eh, ese eh, e contaxedes ese carisma para, para que se siga eh, creando uh -huh. tratase de a poetisa Andrea López Otero unha rapaziña nova uh -huh. que leva tres anos eh, quedando de terceira na, no certamen Lingua para Enamorar que convoca a Xunta de Galicia a través de política lingüística é unha rapaza daqui do Conselho de Pantón que vos digo, eso, xa terceiro premio, tres anos consecutivos neste certame uh -huh. e xa ten unha noveliña xuvenil publicada, e sendo, o que me chamou a minha atención, sendo unha rapaza de, de ciencias, uh -huh. pois ten, ten eh, pois eso, unha afición polas letras, e dá xe tamén que, uh -huh. que, bueno, que un paixina eh, moi ben, tanto ciencias como letras, xa vos digo, Está sido moi ben a poesía, ella ten, esa pode presumir de que ten unha obra publicada, unha novelliña que está agora tamén promocionando. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Veo la presentar, pois ela recibo. Cando podes mandasme contacto. Correcto, uh -huh. estas tres poesías e a continuación leo o manifesto Monchaprieto. Hombre. Uh -huh. Monchaprieto sabedes pois sí. que eh unha vella coñecida e sí. uh -huh. das ondas. Sí en galego aquí na, na, na emigración hai sí. na emigración, mellor dito uh -huh. e, e bueno, se este xa es artigo que xa é na revista de, de Aireños da Nosa Galicia pois xa veré un pouco, ou lembraré xa ver que sabedes ver, ¿no? pero uh -huh. lembrar un pouco xa trayectoria sí. eh, ese bo traballo que fixo en das ondas sempre uh -huh. e polo galego, pola cultura galega mon chaprieto e despois xa de retornada aquí en, en Galicia, concretamente uh -huh. no seu Sobernatal, pois pues bueno, tamén se ouye esa vena, recuperou esa vena literaria, e, uh -huh. e publicou un libro que ben, ben sei que a entrevistaste tamén, uh -huh. ¿sí? sí, sí, sí, a eso... Auma de Barro, Relato de la Sacra. Pois pues bueno, ela, ela foi a, a encargada del ler o Manifesto. Como vos digo, uh -huh. pues un acto así simbólico, concentración, reivindicando o galego, a participación de Andrea López e de Monchaprieto e rematamos cantando o oino galego Hombre entón, bueno, Eso non podía pues, faltar non, non podía faltar Foi a nosa chega para apoyar estas movilizaciones que vos digo que se fixeron eh, por todo o territorio o galego uh -huh. para reivindicar o galego nunha data como esa uh -huh. data que como sabéis se dedica este ano a Ferrer, eh, que... Francisco Fernández de Arriego, que sí. seguramente xa falaste ou falaréis estes estes vindeiros programas del, da súa uh -huh. figura do que representou, bueno, pa sí, sí. Para, neste caso para a lingua. Claro, moi no, escéptico, no, som... pero a lingua evidentemente uh -huh. eh un, un ilustre uh -huh. que que deixou tamén nun gran lugar. e eh, tanto que si. Sí. <ríe> pues, outro que Outro máis, outro gústame, non? Pois, si. Sí. Co... <coughs> as bandeiras azuis ah. <risas> Galicia Continúa entre as comunidades autónomas Con máis praias de bandeira azul sí. Sumando 113 Toma eh, As que tiña eh, Únense Caranza e Oadro uh -huh. A Coruña eh, Conta con 37 oh. En 14 concellos consellos uh -huh. Pontevedra 58 En 12 concellos, e lugo 18 en 8 concelhos uh -huh. xa que seguimos na Champions League das bandeiras azuis a nivel estatal, uh -huh. xa que é un gustame tamén en maiúscula é tanto... un a honra e un orgullo sí, sí, sí. xa que a comunidade de Galicia é a que máis bandeiras ten en toda España sí, sí. pois continua entre as que máis ten, non a que máis ten Eh, bueno, un... no, non vos sei decir o número no ranking uh -huh. que ten pero non dixen que fora a que máis ten das que máis ten sí. bueno. non, a verdade é que non encontrastei ese dato uh -huh. a verdade, sinto sin bueno, non eh, pues, sei en que pues, posto está pero está entre as que máis posiblemente que sexa maior porque tamén ten máis espazo marítimo que, que o resto das autonomías exactamente digo eu, me parece a min. Ten máis bueno, kilómetros Tamén, eh, tamén xoga o xo, xo seu favor, está claro? claro Por iso no, digo, por digo que, que posiblemente seja Unha, unha das maiores xa, É igual, Además, o que se gusta o, o feito de que aparezan ah, 113 praias eh? é, é unha cousa que tamén a nos, nos Enche de, de, de, de Ledicia le o feito de que existan tantas Ademais no. nosotros mira, os, os mira, Xa está, eh, mira Hoxe oh, oh, Se for outro tempo, miro temos que esperar a semana que ven Pero xa vos lo digo É a terceira. Ves? 2023, a comunidade valenciana, a que máis bandeiras ten, 153. Uh -huh. 153. Seguida, a Andalucía, uh -huh. con 148. Uh -huh. Espoixar en Galicia. Pois vale. Sí, pues. por... o xa... É que nos outros os galegos, como lindamos con Irlanda, <risas> con mar por o medio, temos dereito a tanta bandeira. <risas> dereito. Muy bien, muy bien, perfecto Entonces, pues está, estamos en no, el no. no tercero posto Sí, sí, sí Te voy a a sí, sí, señor Muy bien Te remato mi intervención uh -huh. Con, a ver, un redoble Sí, había que llevar el redoble <risa> sí, sí. ¿Está un redoble? Sí, está, está un redoble No hay redoble, me cago nada más Bueno, <risa> la próxima Eh, a ver, que hay unas libretillas pequeñas Ah, hay un refrán. sí, señor A ver, ¿qué hay por ahí? A ver Bueno, mira, teño Primeiro unha anécdota Que podía ser un, mi un micro relato sí. A ver que vos parece Por resulta que teño unha curmán uh -huh. Miña En terras de Vilalba uh -huh. e, e a miña tía Bueno, por pola idade Básicamente sí. Le va xa anos que, que é dependente uh -huh. Entón, pois, a ver Da cama pon a cadeira e da cadeira pon a cama Si, si, si Entón ela é unha das irmás Que máis acoída non? Uh -huh. É que se preocupa por ela uh -huh. E, e contábame outro día Que, que empezó a, bueno A, a darlle cousas a facer Para que pase tempo, a, a pobre non? Sí, sea, sí, sí. Todo o rato ves Ina... a televisión e non faga outra cousa Inactiva, claro sí. Esa, Exactamente E dixo, bueno, animar a ler non quería, non quería, e bueno. Eh, tiva empezando, xaime caso. Eh mercoulle, primeiro empezou mercando libros de estes infantis de letra grande. Si. Sí. con ilustracións, tá. Pa, uh -huh. Bueno, para que fose progresivo. Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Empezou a nosa ler, pouco a pouco, pero lle lendo Eh uh -huh. bueno, parece que que lle gustaba eh, eh, a cousa ia máis. ¿Eh? E dicho, o seguinte paso xa foi mercalle un ebook E tamén, sabes que o e podes aumentar a letra. Claro. ¿sí? claro. O mercado o e-book, pois pues, tamén, pois pues, continuou lendo, eh, claro, cada vez leía un pouco mellor, máis uh -huh. rápido, uh -huh. e todo o que lle eh, daba, por pues, lecturas, en principio, máis, máis doadas, uh -huh. e ia, ia complicando esa cousa, pois pues, xa máis novelas un pouco máis, eh, máis, máis, eh, máis, máis... sustancia, non? sí. sí. sí e tanto. Eh, Dizía que do ebook o que menos lle gustaba era non saber o que lle faltaba para, para rematar o libro. Pero claro. ela, ela, ela seguía lendo. Uh -huh. E despois de dous anos tres, vendo esa progresión, estaba super animada, miña curma, decía eu estaba super animada e ilusionada, miña nai que nunca lera, ahora poña a ler e, e, e vendo como evolucionaba e tal, e eu tan ilusionada un día digo, yo, bueno mamá, teño que traer xeco usar máis máis, agora xa máis profundas e, Jolín, agora estás lendo carai veixo que cada vez te gusta máis e dílle, e dílle a minha tía, non non me gusta máis eu só leo por complacer por, por cumprir teu gusto a ti <risos> di que lle caiu alma aos pés <risos> caiu y alma aos pés e díllele non, non, eu Fago por cumplir su gusto a ti, <risa> sí. como para que no me reñas. Exactamente. Digo, bueno, toda ilusionada, esóltame eh, eh, eh, eh, esto, sí, se ocalara, por lo menos, partíllame sí. con ilusión. <risa> por eso os digo que parece un micro relato, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, eh. a veces su exceso de sinceridad sí. Eh, bota botao, a eh, un pabaixo, eh. Si estaba en escrito un microrelato feiti feiticeiro. Sí, Por sí. eso digo que ahora lle queda de forma. Claro, claro. Seguro que alguén o toma como referencia e é capaz de converter en microrelato. Pois pues sí, eh? alguén, se alguén nos escoita, sí, sí. aínda que sexa diferido pois pues mira, que colla idea é uh -huh. que, que se poña. É sí, sí. exactamente. É Pois exactamente teño aquí eh, dous antipiropos pois son destas frases eh, eh con moita retranca para bueno, non para facernos dano, non? pero para para burlarnos burlarse un pouco do do do outro, non? Sí, sí, sí, fa, fa. A veces te desescoitado. Si. Mm. Refiréndose que alguén pois é de mala calidad eh, ou non ten non ten valor ou moi pouco valor, non? Si, mm -hmm. si. Sí, sí. Un vale xantiño que costou facelo. <risa> Ou non vale o que costou bautizálo. É xa. <risas> Té oído, é xa? Eu tiño oído, eu oio, eu oí, no? Dicir, non, non, non costou nin bautizálo algo así. Pois por aí vai, por aí vai. Eu creo que vai venxendo me o mesmo. Non vale nin o que costou bautizálo. Ou non vale o que costou bautizálo. Mira que, que pou egalidade. E outro día remato nunha conversa <risas> Eh, a típica retranca Estos xa son conversas eh, Destas de, de do día a día E que seguramente escoitaste O mellor do outro xeito Pero bueno, fixo me gracia di eh, dí un outro, que tal? E outro, vou tirando eh, De truca lle, o primeiro por pues dime por onde Vas para ir detrás recollendo <risa> Que tal? Vou tirando Pois pues dime por onde vas claro. para ir detrás recollendo Claro <risa> <risa> Si, no, iso tamén o no tiño escuidado. Eh? Como dicimos, eh? vou, vou tirando, pois, dime por donde pasas que eu xa vou detrás recullendo. Sí, eso iso eh. dix, dixeron a un catalán e dixo, o catalán, nós non tiramos, caínos. Exactamente. <risa> o, cat, o catalán non tira nada. No, no, no. Exactamente, tira, o catalán non tira nada É o, o, o tópico Pero tamén hai outro que dice Quen inventou o, o, o, o fío de cobre Ah, si, sí, ese é bello, eh que, que ese é moi bello E dicen, era un, era un catalán E un galego tirando por unha peseta sí, bueno. Correcto, aí xa Por lo menos metémonos tanto galegos Como catalán no chiste <risa> Porque Bueno <risa> eh, Interesan... Buenada, aquí. É interesante aquí. El interessantísimo e aportación túa é, é, é fantástica. Moitísimas grazas, José Manuel. Teña <risas> que teñas unha feliz semana. Igualmente por aí, vale, unha aperta grande. Un no aperta, hasta... José Manuel, hasta pronto. <tose> Adiós a, a. Radio San